Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag så pratar vi bland annat om båtar och kaosmakter. Och Jesus som en kattmamma som tar oss i nackaskinnet. Så, nu börjar vi. Välkomna till Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal.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 Lisa Winsander som sitter här och tolkar tillsammans med Åsa Gustafsson. Och Åsa är diakon i Allhelgona församlingen i Lunds pastorat. Och eh, den här gången så utgår samtalet från Matteus evangeliets fjortonde kapitel, vers 22 till 33. Eh, det är den fjärde söndagen efter 13 dagen eh, som texten är hämtad ur och temat är Jesus är vårt hopp och här kommer evangelietexten Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be, det var han ensam när det blev kväll båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, Lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, Kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade Herre hjälp mig! Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son. Tack Åsa. Vad händer med dig så här initialt när du läser den här texten? Det är ju en text med jättemycket i. Mm. Jättemycket att tänka på tycker jag. Alla de här bilderna som jag får av vattnet och båten och Jesus och folket som man ska skicka iväg. Och alla lärjungarna, vad är, är de för några? Och vad är jag i den texten? Ja, det är mycket att tänka på tycker jag. Ja, ja vad, och, vad spännande. Vad tänker du spontant? Alltså, vem är du? Det där kan väl skilja från dag till dag, vem man är i en text? Ja, jag tror det. Jag tänkte just att det börjar att Jesus vill vara för sig själv en stund Det, det, det var nog det jag först märkte i texten Jag liksom tänker att de, de säger men kom, kom med nu då, det är ju långt att gå Och han säger, åk före ni, jag behöver vara själv Ja men det är ju jätte långt att gå ja. ja men jag fixar det Jag behöver ändå vara Ja men kom med nu Lite ja. så. Jag tänker att de är duktiga, de där, där sjömännen. De kan vinden och de kan båten och de vet hur det är med vattnet och knopar och, och, och sånt. Och de tycker att det är lite ståligt att stanna. Ja, alldeles mm. själv. Ja, ja, det skulle vara bra till. Ja. Liksom. Mm. Men att Jesus behöver det efter den här otroligt... Så, alltså, det var, äh, man kan ju känna igen sig mm. i det. Här har de liksom, han äh, gett mat åt... Tiotusen vill jag säga. Ja och han skickar hem folket. Det stannar han och fixar själv. Åk ja. ni före. Liksom. Ja men. Och sen. För sen vet han. Sen är det ledig tid en stund. Ja. Det var vad jag märkte. Det är kanske är en konstig sak att lägga märke till. Men jag, ja. jag tror att man behöver. Ibland få avsluta saker i lugn och ro. Och inte massa. Folk som tittar på. Och lägger sig i. Att jag tror att det kan vara skönt för Jesus. Ja. Mm steltid kanske han hade jag, jag måste bara få lägga en kommentar till det här tiotusen för jag har inte tänkt på det innan för äh. när man läser en text så här alltså är det ju, kan man ibland läsa innan vad som händer och just i den här bibeltexten så är det ju eh, när han eh, ser till att fiskarna och bröden räcker. Mm. och så kommer jag på att vi, vi brukar säga att när han, ger, eh, när han utfordrar femtusen Mm. Det är en siffra, alltså mm. femtusen mm. som man har. Men sen så står det ju femtusen plus kvinnor och barn. Mm. Just det. Eh, så, så varje gång man nämner begreppet femtusen så exkluderar man eh, hälften hälften av mänskligheten. <laughs> ja, det var bara en passus. Ja, han skickar ju i alla fall hem folket. Mm. Och, och de har väl något hem att gå till. Och Jesus är ensam ute. Jag blev så lite rörd. För jag tycker den här tiden efter jul... De texterna som hör till efter 13 dagen, de handlar om Jesus. Mm. Jesus väcker tro eller Jesus vårt hopp eller något sånt. Sen kommer den där gröna tiden med växandet. Den är mycket mer begriplig men den här tiden tycker jag är det är fokus på Jesus. Varför och tror han, du att han, de har hamnat? Ja, men han är lite ensam där och han är lite hemlös här och han är ute och går på vattnet om, om det nu handlar om det idag ju, men och dopet. Och så men det är väldigt mycket fokus på Jesus barnet som, har, som följer med tycker jag i den här tiden. Mm. Tretton dagstiden. Um. Det är liksom hans på något sätt komma ut period ja. som människa. Ja, ja men uh -huh. det är här för här har ju liksom, vi har inte börjat nosa på, på Golgata vandringen här. Nej. Utan han är ju mitt i sitt liksom livskraft. Han ja. håller på att Alltså, komma ut och då menar jag liksom, alltså, blomma ut till den han är och, eh. det är mycket med de här undrena tycker jag och det är ju lätt det är ju lätt att göra sig en bild av det en föreställning av det och det är också lätt att säga både för och emot det där med undren men det är hans eh, tid där han målar upp sin verklighet på något sätt mm. ja. vad jag drabbades av när jag läste den här texten mm slarvigt första gången så var det den här meningen i slutet eh, när, när Jesus har sagt att lugn var inte rädda mm. och, så, och så Petrus som säger då Herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet mm. och han sa kom mm. och så hände det att Petrus går ut uppåt den, stiger ut mm. men jag tycker det var något så det hände något i mig när jag förstod att ansatsen kom från Petrus mm. eh, och att han inte bara till exempel stiger ut ur båten mm. eller att inte Jesus bara säger kom till mig utan att det börjar med att, att Petrus säger säg åt mig att komma mm. jag tänkte också på det och så säger han eh, att han ska komma och så går han dit och det, det går rätt så bra i början och sen sjunker han och så säger Jesus du tror svaga och jag undrar om det är en tröst eller om det är en anklagelse men, men då tänkte jag på härom söndagen så sa Jesus jag vill inte ha alla de där vittnesbörden om mig Johannes han lyste som en lampa en kort tid och lite så känns det med Petrus, han går en liten kort tid och sen sjunker han Mm. Att det, det handlar inte så mycket om beviset där att man kan gå på vattnet eller inte utan sen tar Jesus och plockar upp honom eh, ur vattnet och lyfter in han i båten i min föreställning mm. och så, så sätter han sig där i båten och där blir det lugn och ro det, det är gärningarna som han gör som får tala för honom och inte, inte så mycket eh, vem som pekar och tror och, och Nej, så och om man klarar det till ja. slut och nu. Där hamnade jag lite i just det här tretton dagstidstemat. Liksom. Vem definierar Jesus? Ja Och vem definierar Jesus då? Ja, det räcker ju inte riktigt med våra bilder. Utan, utan det får ju vara han som kommer mot oss. Ja. Han som sätter sig i båten. Han som bjuder in och, och gör. Det är utmaningen som Petrus lägger på. Kalla på mig så, så vet jag att det är du. Då kan jag komma. Det är inte Jesus som säger jag begär att du ska gå på vattnet det är inte det Nej. men eh, om det är viktigt för dig så kom då ja, det är som om jag vet att du säger utmana mig mm. eh, liksom, eh, säg åt mig att, att jag klarar det här ja. och, och jag tänker att vi kommer väl till sådana såna skeden i livet där vi på något sätt att ja, men egentligen så så vågar jag inte det här Egentligen är jag inte alls redo mm. Egentligen så borde jag inte kunna mm. det här Men jag, jag, jag, jag känner någonting i mig det, alltså det, det finns en rörelse i mig Säg, mm. säg, säg åt mig att, att mm. Gå dig till mötes mm. Mm. Eh, Eller gå livet till mötes mm. Och då står han där Med på något sätt, ett ständigt kom Just det han, han, har, han har handen framme och, och bjuder in och tar emot Så, så ser jag det, liksom. mm. det Ja, Det är en fin bild men jag, det hände med något med mig nu när du läste texten. Mm. När jag fick höra den. För jag upplevde att du... För jag tycker det är ju svårt att han, räkt, ja, han... Han sträcker ju genast upp handen när Petrus faller. Mm. Och grep tag i honom. Och jag tänker att det är, liksom, det är som en kattmamma som tar någon i mm. nackarskinnet. Liksom. Mm. Eller det var den bilden jag fick när du läste. För det kan ju, det kan ju vara ganska hårt. När man först... Liksom, först är en ganska innerlig relation som de har. Mm. Så jag säger åt mig att komma, kom... Det är väldigt fin. Och sen helt plötsligt, du är trosvage. Mm. Varför tvivlade du? Alltså på något sätt, lite, någon slags anklagelse. Men sen så tyckte jag när du läste så blev det mer som en ja men om jag fortsätter på mm. en liknelsen kattmamman liksom. Mm. Du trosvage. Varför tvivlade du? Alltså mm. det, om, man, om man kan säga det med en slags kärlek rösten så händer det ju någonting annat. ja Så tänkte jag också att det det är inte så att Jesus kräver att vi ska tro. Men han ser att vi behöver det mm. på något sätt. Jag har tänkt mycket kring, kring just den här texten och hur om Jesus går på vattnet eller inte. Och jag minns, det gör väl många, hur, hur det är så där, i tolvårsåldern kanske. När världen blir så där stor och man ska begripa saker. Jag minns precis hur det var när jag hörde om oändligheten och rymden, den var så stor och den tar aldrig slut. Och jag fick lite ångest av det sådär som många får. Och jag tänkte och tänkte och grubbla mycket på det. Och jag gick ner för trapporna i Sverkerskolan i femte klass. och plötsligt så tänkte jag om Gud hade velat att jag skulle förstå det här då hade han gett mig en annan hjärna. Puff! Så var problemet borta och det var lite magiskt och en lättnad och det har funkat genom livet väldigt mycket. Att jag blev trygg av att inte behöva grubbla. Mm. Utan jag kunde ta till mig oändligheten och evigheten som, en, som något vackert istället för något hotfullt. Mm. Och det gör ju att när jag läser den här texten så behöver jag inte grubbla så mycket. Kommer Jesus på vattnet eller inte? Kommer Jesus till mig i mitt liv? Hur går det till? Ja, det vet jag inte, men han gör ju det. Mm jag hör ju många som berättar om hur Jesus möter dem eller något som är ett under i deras liv. Och jag behöver inte ifrågasätta det utan jag kan glädja mig åt det. Och på något vis så speglar jag det tillbaka till den där tiden i 12 tolvårsåldern när jag kunde släppa taget om förklaringarna. Och bara vara ja. var med i det fantastiska som har hänt liksom eller som finns. Ja, och, och, och vatten. I, i, i, liksom i det mytologiska språket så är ju vatten eh, kan ju det ibland vara symbolen för kaos kaoset på något sätt mm. och att, att härska över det det är ju så tydligt här för det är storm ja. det är natt och det är storm mot vind och allt vad det är för någonting de ska ju klara det normalt de här lärjungarna är ju sjömän ja. men till och med de är rädda och de blir inte mindre rädda när Jesus kommer de är osäkra på vad är detta för något som händer och jag, jag tänker på det, det här du säger liksom att för, för jag, jag tror att i mitt liv är jag väldigt mycket i de här tankarna just nu att jag upplever gång efter annan att jag får aldrig några lösningar eller svar, i alla fall inte på det sättet jag tänker, alltså mm. ungefär som tolvåringen som bara, kanske en dag kommer jag förstå det här med evigheten jag väntar tills dess på något mm. sätt mm. utan ofta så ger mig livet, slash gud hur man nu vill kalla det lösningen inom situationstecken kommer från ett annat håll. Att det bara är liksom, jag får aldrig svaret men jag får en annan ingång. Mm. Till exempel som du säger ja men då skulle han ha gett mig en hjärna. Och så, det är ju en slags lösning mm. fast det är inte en lösning. Nej. Det är en annan ingång som du säger, det är ett annat sätt att tänka omkring saken och det, det är därför jag tycker att texten är spännande också. Det finns så många ingångar, det finns så mycket, mycket att fundera omkring. Om den här båten i stormen. Jag har en annan väninna som säger att hon har varit nej, distriktsläkare tidigare och hon är så tuff. Hon säger så här: ibland stormar det och där sitter man och ror och ror i sin båt. Och så håller den på att sjunka och då får man ta alla sina saker och knyta ihop dem i plastkassar och slänga dem över bord. Mm. För man orkar inte ha dem i båten medan det är så kaos. Mm. sen när det har lugnat sig då tittar man på de där påsarna när de flyter och guppar omkring och så tänker man, ja men den här tar jag tillbaka men den där, och så slår man till den med åran och så sjunker den till botten och så efter kaostider så rensar det upp sig lite grann vad man har kvar och vad man vill behålla eller inte alltså sådana bilder av att vi sitter i en båt och kämpar i livet och ibland är det kaos och ibland mojnar det och man kan göra en reflektion Mm. Det är inte exakt den här texten men det handlar lite grann om det där roendet som vi gör i båt mm. på väg. Och har vi Jesus med eller inte det är, det är lugn och ro eller det är kaos. Jag har tänkt mycket på det här uttrycket sitta still i båten. Ja. Som man ju kan Alltså när man är i tid av kaos så kan man i alla fall säga så här: ja, Fast jag sitter still i båten än så ja. länge. Mm. Men det kommer ju också en tid. Förutsättningen för att sitta still i båten är ju också att, att det kommer en tid då man inte ska sitta still i båten. Mm. Då man kanske är som pa Petrus mm. som så här: Nu, nu är jag redo och mm. resa mig upp. Mm. Säg, att, säg att jag ska komma dit till mötes. Mm. Att det finns en slags. Eh, det finns, ja, precis som Jesus nu, liksom när han går och, det finns en, en växelverkan mellan att, att vila och att agera. Det vanliga jesus -ordet finns här också. Det är ju inte det vi ser. Det står lugn, var inte rädda. Och vi har inte sett det alls i alla de här ingångarna vi har. Mm. Den står det liksom lugn, det är jag, var inte rädda ja det är ju liksom på det vanligaste alltså så porträtteras han ju på ett sätt i kyrkokonsten alltid med liksom ja. fredstecknet uppe och ibland blåser i hans mantel Alltså det är ju den och, och så säger han kom men det är just för att Petrus är beredd som du säger och ger sig av ja, det är inte han, som ut, han utmanar inte utan han börjar med att säga var inte rädd. Mm. det är liksom det är kanske en bild tänker jag av nåden det här som vi vi får inte nåden för att eller vi får inte Guds kärlek för att vi har förtjänat den utan det börjar alltid med, med nåd och kärlek och sen mm. när vi är så pass fyllda tillräckligt fyllda då kan vi kanske på något sätt ge tillbaka den om man ska säga. Mm. Men du får jag säga en annan sak mm. för jag tänker alltså, kan vi överhuvudtaget prata om båtar och saker i plastpåsar och stormit hav utan att nämna alla de som ofrivilligt ger sig ut på båtar Jag, jag tänkte samtidigt. på det när du sa Sitt still i båten För då tänkte jag att det finns många båtar Där man inte sitter i båten utan på den ja. Och nästan ramlar av och håller fast Och inte vet om havet tänker äta upp mig eller inte Och det faktiskt är farligt På riktigt Ja Och det är högst, högst ofrivilligt Frivilligt mm. alltså, vad, säger, vad säger texten om, om, om Våra systrar och bröder som Är detta nu är ute på farliga vatten jag tänker att det gäller i varje persons liv. Det spelar ingen roll om, om, om man är många eller om man är ensam. Att de behöver ha ett hopp. Att det ska finnas en framtid. Att det leder till någonting. De har gett sig av på en resa kanske för att komma till ett bättre liv eller komma till någonting. Det gäller ju också en person som har ångest och är i sitt eget livskaos. Mm. Man kan inte mäta den här paniken och oron. Nej. Jag tänker att, det, att Jesus är nära varje person mm. var och en av dem också, det är klart att han gråter med dem och finns i, i närheten, och vi får ju vara nära i de möten vi har när vi träffar någon som har färdats över vattnet eller som bär på sitt eget ångestpaket eller någonting att man får vara med en stund och dela den tiden, det kan man göra precis som Jesus gör med Petrus jag tycker det är svårt att säga att man inte ska tala om båtar eller vatten utan att ha dåligt samvete för människor som kommer över vatten. Tänk, nej, det var, det var inte alls min mening. Vad ja. men tänker du? Jag, jag tänker för att jag hörde för en tid sedan en person som sa så. Som sa i, som har gjort den här farliga resan som många har gjort. Mm. Och som eh, eh, när vi, vi samtalar om hopp mm. sa det var hoppet som på något sätt förde mig hit. Jag hade 50-50 procents -50 chans att överleva den resan. Eller mm. vänta, jag hade 40-60 var mm. sedan. Och det var hoppet som på något sätt fick mig att sätta mig i båten. Mm. Och även om det låter otroligt grymt liksom så undrar jag om det är Jesus som står några meter från redlingen som säger kom. Mm. Eh, jag vet inte. Det är svårt att prata om tycker jag ja, och vad, vad bjuder man in till Vad är det Jesus säger kom till Är det att kämpa eller är det att leva Eller ja. vad är det för något kom Betyder När du säger 40-60% Då tänker jag ju på Hela mitt tidigare yrkesliv I cancerbehandlingssammanhang Där man gärna vill ha procentsatser mm. Alla vill veta hur, hur stor risk är det att jag ska Dö mm. Jag tänker att det ska vi alla göra. Alltså, risken ja. är ju hundra i Hur ser livet ut på vägen dit? Ja. Vilka möten hinner vi med? Var, får vi lite till liv? Får vi några goda möten? Får vi vara med de som vi älskar? Det är ju det de här personerna hoppas och längtar efter. Och det är så förfärligt när de sen kommer och hamnar ensamma i, i långa tider i ett land som de inte känner till. Och ja. Om vi kan få vara lite med på då på den resan. Då, ja. då. Men mm. Egentligen, alltså det är hoppet som för dem hit. Hoppet om mm. ett bättre liv och ett bättre liv för mm. sina barn. Och. Det, är ju ingen, det är ju lätt att man pratar tro och hopp och tillit och sånt. De har inte tillit i det läget. De, de, bara, hoppas, de bara hoppas att det ska bli bättre. ja är Alternativen är så omöjliga. The foolish hope, mm. på något sätt. Mm. Mm. När, när, när har vi det så? Vi är så himla trygga. Ja. Så. Men, jag, men det är ju väldigt spännande tycker jag med, med kaos. Kaoskoppling till tillit. Där man har en mm. tro. Att, ja, men det, jag tycker det var en fin, fin liknelse som din, din läkarvän gjorde. Det här mm. att sitta. Nu, nu bara ror jag. Nu bara sitter mm. jag här och ror. Ja, för man kan inte göra något annat medan det pågår i kaoset. Man får, man får ro och försöka balansera den där båten på något sätt. Eller vad man nu sitter i. Och så blir det lugnt någon gång. Då, då kan vi utvärdera. Då kan vi ta... Ta nya tag. Ja, ibland Med så liv. kan jag känna... Ibland, när jag hade en, en tuff period i mitt liv så fick jag, fick jag liksom bilden av... Så, så undrade jag, så här, men var är... Jag känner inte riktigt mm. Guds närvaro här. Mm. Och så tänkte jag... Ja, men Nu är det, fick jag bilden av att nu är det Gud som står vid fronten och mm. bygger upp sina sandsäckar, vallar och håller vattnet borta mm. eh, och på något sätt ropar att jag kan inte vara riktigt... Eh, Jättenära just nu. För jag håller på att täta det här borta. Ja. Så. <laughs> ja, den var bra. <laughs> ja I kaoset på något sätt. I kaoset. Och håller undan det värsta. Ja. Det kunde ha varit liksom så hemskt och, och sitta tillsammans och titta ut. Jag vet inte om man kommer i mål med den här texten. Men jag, tycker att det, jag har hört att det finns... Um, Många människor som, som pilgrimsvandrar med båtar. Mm -hmm. Att det är faktiskt många här i Sverige som kan segla och som tycker det är väldigt roligt. Och att det finns så mycket seglartermer och segleri i Bibeln. Och att det för dem kan betyda väldigt mycket med de här texterna som utgår ifrån sjön och båtarna och havet jag har börjat hålla lite utkik efter det också i några av de här nya salmerna som kommer med fjärdar och um, fyrar och, som lyser och vindarna som fören hit eller mm. dit. Att vi är kanske inte är heder och kamelskötare i första hand utan vi är ett folk med, med mycket båt. Mm. Och då blir jag så glad när man snubblar in i en sån här berättelse där båten finns med. Där man får sitta i båten lugnt eller oroligt. Ja. Men där Jesus kliver in i våra båtar och finns med oss i våra liv. Ja. Så, så som vi har dem ändå. Jag hoppas att jag någon gång får vara med på en sån där pilgrimsresa. Ja. Till Ven eller något annat. Det skulle vara lite spännande. Ja, säkert mycket som kommer falla på plats. Jag är, också väldigt, eller jag är väldigt osjövan. Men det är säkert mycket som skulle öppna sig i den, i den erfarenheten. Mm. Men jag får säga en sak till som jag har tänkt på. Mm. Det här är en berättelse där Jesus verkligen kommer in i skarpt läge. Det är liksom liv eller död. Det är sjunka eller, eller flyta på något sätt. Mm. Eh, det är liksom och, och jag tänker dagens bön som är till den här sönd till varje söndag så finns det en, ett tema och så finns det en dagens bön. Och, och det här jag kan läsa den för er så kort mm. och fin. Hoppets gud om förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar få fotfästet. Ge oss då lugn och kraft. När vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu namn. Amen. Och den sätter lite grann kan man ju sätta, sätta lite lampan på den här texten mm. om man vill. Och jag tänker att det här är ett skarpt läge. Man känner sig hotad av kaosmakterna. Och då kommer Jesus in och säger var inte rädda och ha tro och massa olika saker. Mm. Och då tänker jag på eh, idag är det torsdagen den 19 när vi spelar in imorgon ska Trump installeras mm. som president mm. och eh, dagen på nyheterna hörde jag Obamas sista presskonferens och han slutade vad jag minns nästan med att tala till journalisterna mm. och, och i, till vit, i Vita huset att ni, nu är ni jätteviktiga mm. och det här sa också Meryl Streep på någon Golden Globe gala liksom, att hon lyft upp journalisterna i, i dessa mörka tider det är nu ni behövs mm. och jag tänker också att den här texten handlar om, liksom om hopp och om skarpt läge mm. och idag så kan vi tänka att världen, eller jag möter många människor och också sidor i mig själv där vi är liksom lite hopplösa och kanske lite bittra på dagens världsläge eh, med alla korrumperade makthavare och så här som och kriget kriget och krigen och så. Mm. Och att det är då Jesus säger det är nu hoppet, hoppets lampa ska tändas. Alltså det är nu ni ska nu ska ni visa mig varför ni blev journalister. Mm. Det är nu ni ska liksom steppa upp. Ja. Eh, tänd hoppet. Ge oss lugn och kraft står det i den där bönen. Det är spännande att tänka att man ska ta det där steget över båtkanten och mm. komma. Vad är det jag har att komma med? Vad är det jag vill lägga in i den här rörelsen? Vad är det Jesus längtar efter ifrån just mig? Mm. Precis att på mm. något sätt tanken att vi alla har en kallelse. Mm. Och vad är det jag kan bidra? På vilket sätt kan jag tända ljuset i den här till synes mörka värld mm. som vi lever i? Mm. I, I det kom. Mm. vad ligger det? Vad ligger det ja. för mig. Och skulle det kännas som att man börjar sjunka så plockar Jesus upp mig igen. Det är en himla trygghet. Och, och, och det är väl en ganska skön utgångspunkt att ja, men, alltså det är som om lärjungarna gång efter gång i Bibeln är våra förebilder i misslyckanden. De fattar aldrig, de tvivlar Nej. alltid, mm. de måste alltid höra flera gånger, mm. de förnekar, mm. de gör liksom alla fel man kan. Mm. Eh, och att det kommer vi också göra. Men de, de ser ändå Jesus. Du måste vara Guds son. Alltså det är ofrånkomligt för dem. De kliver in i det och de är med på det här som händer. De ser att det här tåget går här och vi vi blir med på Eller, mm. ja Och det går nu. Ja, hela tiden. Hela ett Ständigt ja. nu och samtidigt hela tiden. Ja, det var en bra bild. Jag vill också vara med på det tåget ja. <laughs> nu. Liksom. Ja. Känner vi oss klara? Vi blir ju aldrig färdiga, Nej, som någon tänker, har Jag tänker att vi får lyssna lite grann efter Jesus. Om han säger kom. Mm. Idag också. Ja, mm, tack.